Oikein hyvää joulukuuta sinulle rakas Kuuli ja tervetuloa Jalkapallo podcast Penkin mitteen pariin. Tällä viikolla spesiaaljakso luvassa äänessä Atte Ruuttila, Anssi Karjalainen sekä vieraileva toimittajamme Aap Mutanen. Oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani. Ja Spesiaalijaksoa tosiaan käsittelyssä kun Serie A eli italialainen futis meillä tarkemmin tässä jaksossa aiheena ja vieraileva Toimittajamme Aapo Mutanen voisi heti kertoa ensimmäisenä, kuka olet ja mitä teet ja minkä takia italialainen futis sykehdyttää sinua? Joo, ihan ensimmäiseksi kiitoksia paljon kutsusta ja moi vaan kaikille kuuntelijoillekin. Eli mun nimi on Aapo Mutanen, ja näin lyhyesti, niin on ammattivedonlyöjä ja on ja italialaisen kulttuurin suuri ihannoja. Ja että useaan otteeseen on tullut maassa käytyä ja muutama vuosi sitten asuinkin Roomassa muutaman kuukauden kieltä opiskellen ja kulttuuria aistien. Ja niin jo tässä on tullut lähes kymmenen vuotta aktiivisesti lähes jokapäiväisesti seriaata seurattua. Mikä on Aapo se asia tuossa italialaisessa futiksessa? Onko se se intohimo siihen lajiin vai mikä aikana on saanut sut siihen perehtymään? No siis se on tasan tarkkaan se intohimo, että olen nähnyt pelejä Italian lisäksi muun muassa Englannissa ja muualla, mutta kyllä se oli ekaa kertaa, kun Astrid Stadion olimpikolle, niin kyllä se oli semmoinen hetki, minkä tiesi, että tää on, tää on, tässä on jotakin oikeita. Ja sitten sen lisäksi esimerkiksi, niin jos menee vähän syvemmälle, niin vaikka pelin taktinen puoli ja kaikki tämmöinen, niin siellä on semmoisia nyansseja, mitä ei mistään muualta kyllä löydy. Mahtavaa, että saadaan... Näin penkin lämmitteenkin oikein viimeisen päälle asiantuntevuutta tänne serie A-puolelle. mekin olemme kovasti yrittäneet tehdä töitä tämän jakso eteen, että pystytään, pystytään mukana olemaan. Mennään pidemmittä puheitta ihan asiaan ja voidaan lähteä käydä läpi tätä serie a nyt ihan viimeisten viiden vuoden aikana, ajalta esimerkiksi. Nostetaan vähän pointteja siitä, että mihin sarja on mennyt aikaisempina vuosina ja mihin se on nyt menossa tällä hetkellä. Me penkin lämmitteessä haluamme kuulostaa tältä. Korjaan siis tältä. Siirrytään pidemmittä puhetta sitten käsittelemään Serie Ata ja italialaista futista. Mulla itsellä nousee vuosi 2010 päällimmäisenä mieleen, kun Internationale Milan oli tuolla Euroopan huipulla ja voitti muun muassa Mestarien liigan kevään 2010 päätteeksi. Mutta sitten tuli isoja suvantovuosia ihan italialaisen futiksen osalta. Kuinka syvällä sun mielestä Aapo käytiin nyt näiden muutaman vuoden aikana? Kun siellä ei kuitenkaan ihan eurokentillä menestystä tullut aikaisempien vuosien tapaan. No kyllähän siinä tietenkin selvästi sukelletti, että varsinkin kun tuossa 2000-luvun alussa oli totuttu hieman parempaan menestykseen ja sitten niin, että, sit tuli nämä kaikki Kaltsaskommesset eli nämä sopupeliskandaalit ja sitten 2010 taisalla kun tuli tämä Tesseradelt-tyfoso pakolliseksi eli tämä, tavallaan tämmöinen henkilökortti, millä identifioitiin katsoja ja pyrittiin vähentämään huliganismia ja sitten niin, no sitten sen jälkeen tuli taas niin. Uutta kaltsaskommesseä, siellä pidätettiin muun mm. muassa näitä jotakin Cristiano Donneja ja muita, muita starojakin siinä mukana, että, niin, että kyllähän se oli selvä, että tuossa oli semmoinen viide, noin viiden vuoden pätkä, missä käytiin selvästi, selvästi aika syvällä, mutta niin, tota, se, oli, se Interin tripla tosiaan niin oli, se toi valoa sinne synkkyyteenkin siellä välillä, että nyt ollaan taas menossa sitten vähän ylöspäin. Mä en oikeastaan ymmärrä, miten Inter onnistuton hommaan, homman kuitenkin lopulta kuseemaan, eli menestystä tuli, hyvä valmentaja, rahaa tuli, mutta sitten näitä vanhoja ikääntyviä staroja ei pystytty korvaamaan. Se, on, se oli käsittämätön yhtälö, ja kyllä viim, kun miettii viimeistä viittä vuotta, niin sieltä nousee Juventuksen mahti, joka on edelleen käynnissä, ja Milan on seurojen surullinen lasku, että tota, Milanon seurat on pupeltanut, ja toisaalta sit, se on ehkä avannut ovia Roomalle ja Napolille, Et se ei ollut pelkästään niinku huono asia, että Milanon seurat on pupeltanut, mutta kyllä mun mielestä silti Serie A kaipaa AC Milanin ja Interin semmoisiksi oikeasti voimakkaiksi seuroiksi, ja, ja jotka pystyvät edelleen tekemään tuosta itse Serie Asta kovemman sarjan, mutta myös sinne Euroopan Euroopan kentille toisi lisää sitä itälaista futista ja, ja sitä kilpailua. Se mitä mä oon nyt kävelin tuossa tilastoja nyt näiden viimeisen viiden kuuden vuoden aikaväliltä, niin 2008-2009 kaudella ja vielä seuraavalle kaudella seriaassa yleisökeskiarvot pyöri siellä 25 000 tietämillä suurin piirtein. Ja tota, sitten nyt kun ollaan tultu nyt viime kauden, viime kauden loppuun asti, niin ne on tippunut sen 22 000 tietä, millä Ranskan liigassakin oli viime kaudella yleisökeskiarvo korkeampi kuin Italian seriaassa. Mistä tämä kertoo Aapo sun mielestä? No mun mielestä tämä kertoo, tämä on seurausta aika pitkälle just siitä, mistä sanoin siitä Tesseradentti-fososta, että siinä vaiheessa sillä kaudella taisi olla 25 000, about, sitten se tippui parilla tuhannella sen jälkeen, ja sitten niin sen lisäksi just nämä sopupeliskandaalit, mitä oli vielä silloinkin, ja semmoinen yleinen ilmapiiri. Et silloin kun asuin tosiaan Roomassa hetken, niin muista, että tietenkin oikeat fanit on erikseen. Ne menee stadionille, oli tilanne ja sää mikä hyvänsä, mutta sitten täällä on normaalit katsojat, niin kyllä siellä oli semmoinen pieni jonkunnäköinen pelkokin taustalla, siis esimerkiksi Rooman paikallismatseissa, niin ei sinne välttämättä uskallettu lähteä tai vaikka nuorien lasten kanssa, niin ei, sinne, ei sitä nähty semmoiseksi paikaksi, minne pystytään mennä koko perheellä katsoa niitä matseja. Et sinnekin, silläkin on tietenkin kaksi puolta sitten, että riippuu keneltä kysyy, että onko se hyvä vai huono asia, ja että mitä mieltä on, mutta noin yleisesti. Juve on, Juve on saanut oikeastaan semmoisen taloudellisen yliotteja mahdin seeri mun mielestä ainakin. Ja ne on tullut pitkälti semmoisten fiksujen, Päätöksen, päätösten takia, ja ne on saanut oman stadionin, mikä ei Italiassa ole, mikä itsestäänselvyys, että seura omistaa se stadionin. Milanon seurat, niiden noi taloudelliset ratkaisut on ollut vähän niin ja näin, ja ne, on, ne ei oikeastaan ollut siltä parhaimmista päästä missään nimessä. Perlusconia ja Muratti rahan käyttö on varmaan aiheuttanut huutonaurua seriaata, seuraavia ihmisten parissa. Nyt toki Interillä on uudet tuulet puhaltamassa Erik Thohirin alaisuudessa ja Milanillekin taimaalainen bisnismies B. tauchow Ball, ilmeisesti lausutaan, joka on tuonut myös rahaa sinne, mutta jännästi edelleen noin noi Milanon seurat Ei ne oikein tunnu saavan edes katsojan niin omiin peleihin, jos se sitten oikeasti joku iso seura tulossa sinne. Se on jännä, että No stadionit on niin voisi sanoa, että hankala asia italialaisille seuroille. Ongelma on ollut monta vuotta Italiassa siinä, että just kun kaupungit ja, äh, tai valtio pääasiassa omistaa ne stadion, mitä siellä on, ja niitä ei ole sitten kunnostettu, ja niihin ei ole sijoitettu rahaa, ja lippuhinnat on kuitenkin käsittääkseni aika korkealla vertaa sitten muiden maiden liikohin tai yleensäkin siihen tota, niiden stadionien kuntoon, niin kyllä sekin varmaan ajaa osittain katsojia pois sieltä matseista, Sille, että moni varmaan miettii siinä vaiheessa, että käyttääkö rahat sitten tässä taloudellisessa tilanteessa johonkin muualle. Niin, entä mennä istumaan sinne katsoo. katsoa, Atalanta tulee vastaan kaikilla kunnioituksella, mutta ei se ehkä, ehkä mikään mediaseksikkäin vastustaja ole. Joo, tuo on ihan totta, mutta itse asiassa tällä kaudella, nyt kun tuolta on tullut, Aasiasta on valunut rahaa tuonne Milanoon, niin tota Interillä taitaa olla selkeästi korkeimmat katsojakeskiarvot, että mitä katoin, niin yli 50 000 taisi olla tämän kauden, kun seuraava oli Juventus, taisi olla 37 000, että kyllä ne tietenkin menestys on varmasti osa sit, osaksi tuonut sit niitä katsojia, mutta niin ta, et kyllä, ne, kyllä sinnekin alkaa löytää sitä yleisöä, nyt kun ehkä sinne on just tullut vähän sitä järkeäkin taustalle ja sitä kautta saatu pelaajia, Inter ja Milan molemmat on Voisin sanoa, että kuitenkin ne on aika eri tasolla kuin mitä viime tai toissa kaudella noin lähtökohtaisesti ja kiinnostavuudeltaan yleensäkin. Ja Milanillakin oli keskiarvoittu 34 000, ihan, ihan kärkipäässä. Että kyllä sielläkin, Jos... sielläkin on, men, ollaan menossa eteenpäin. Ollaan ehdottomasti, ja luku, lukuinahan nuo kuulostaa ihan hyviltä, mutta sitten kun vertaa siihen, että Tzius ja kautta San Siiro, millä nimellä sitä haluakaan kutsua, niin se kuitenkin vetää sen 80 000 ilmeisesti ylikin. Niin kyllä se näyttää vähän orvolta, että jos siellä on vaikka 50 000 on iso määrä, mutta verrattuna siihen massiiviseen stadioniin, niin se näyttää tosi vähältä, että Milan ja Interhän on pyrkinyt ja ajanut eteenpäin, varsinkin AC Milan sitä omaa stadion hanketta, mutta ilmeisesti viime tietojen mukaan se olisi jäissä tai ainakin jonkinlaista taantumaa. Joo, ja tuohan samaan liit. Niin. Joo, semmoisen sanon tähän väliin, että just eilen illalla sitten katselin tuon Lazio-Sampdoria-peliä, niin olihan se just kun stadion oli kun sinne mahtuu se 80 000, sit siellä oli ehkä se 20 000 eilen, niin onhan se aika surullinen näky, ja vielä kun sieltä tällä hetkellä kurvat puuttuu kokonaan käytännössä omien ongelmiensa takia, niin tota, onhan siinä jotain, kyllä sieltä jotakin puuttuu. Ihan varmasti näin. Ja, tota... No puhuttiin jo tästä, että Interilläkin raha alkanut, tulemaan, ja sitä on alettu osata käyttää huomattavasti paremmin kuin aikaisemmina vuosina. Siellä on nimekkäitä pelaajia, mutta Seria ei kuitenkaan ole ollut viimeisten vuosien aikana mitään semmoisia aivan supertähtiä noiden joukkueiden riveissä, mitkä tavallaan toisi niitä seuraajia tuolle sarjalle, ja sitä kautta kiinnostusta. Että mun mielestä se Seria A valttikortit on siellä, että vaikka siellä ei niitä kaikkein parhaimpia pelaajia ole ollut, niin siellä on kuitenkin semmoisia tosi kiinnostavia personia, isoja näkyviä Persoonia noissa pelaajissa ja valmentajissa, jotka tavallaan tekee siitä sarjasta tosi kiinnostavaa. Ja totta kai se futis, miten se äärimmille viedään siellä taktisella puolella ja miten se näkyy siellä koko kulttuurissa, niin se on mikä mua itseäni kiinnostaa. Mutta varmaan pohdinnan paikka, että mikä, mikä, miten tuosta saisi valtaviralle kiinnostavan futissarjan. Jos mennään tonne tämän kauden ja tämän hetken tilanteeseen, mennään pois menneisyydestä, niin kiitos juontuksen. Äh, Alukauden jähmettymisen, niin c kärki on tällä hetkellä todella kutkuttava. Ensimmäisen ja viidennen välillä on vain seitsemän pistettä ja, ja kierroksia on tosiaan pelattu vain se 16. Ja mun, mun mielestä mikä parasta, niin Inter on ottanut asemaa siellä kärjessä. Asemillaan ja Inter on taantunut viime vuosina. Nyt Inter on vähän saanut pökkyä pesää ja, ja sen lisäksi Fiorentina Napoli Hei, kärki kolmikossa ja, ja vieläpä semmoisella hyökkäävällä taitofutiksella. Joo, se on kyllä just näin, että niin tota, nyt kun Inter ja Milan ja Fiorentinakin jollain tavalla saanut peliään kulkea ja vähän eteenpäin viety koko hommaa, niin siellä on juvella, Roomalla ja Napolilla oikeat haasteet takana. Että siinä erottuu kyllä semmoinen kuuden, kuuden kärki lähtökohtaisesti, että niin paljon hyviä pelejä ei ole. Ei ole samanlaista dominanssia, mitä Juventuksella oli tässä muutaman vuoden. Et niin, jännä nähä. Tosi ja, mielenkiintoinen kausi kyllä menossa. Niin ja katsoin tuossa esim. viime kauden noita tilastoja, niin Juventus taisi olla liikassa kärkipaikalla 30 jotain kierrosta. Eli kyllähän se kertoo siitä, että ei, ei sitä kilpailullista tilannetta ollut viime kaudella, mitä seriaa A kaltainen liiga tarvitsee. Ja, ja kohta mennään enemmän tuohon Interin ja mutta kyllä Napolikin, Maurizio Sarri, sieltä vaan. Ehkä jotkut spekuloivat, että onko tarpeeksi hyvä valmentaja. AC Milanille ilmeisesti Sarri ei käynyt, mutta aivan fantastista työtä Napolissa. Sitten taas siellä Milanin toisessa seurassa on taas mietittävä, kun Sassuol on takana siinä seitsemännellä siellä taistellaan kovasti tonne viiden kärkeen pääsemisestä, niin siellä on AC Milan jälleen tosi, tosi tuskainen tilanne tällä kaudella. Ei sitä muutosta näiden viime vuosien jälkeen voikaan ottaa nopeasti, mutta sitten kun vertaa Interin, minkälainen tilanne siellä on, niin kovin, kovin tota, erilaiset. Niin, Aapo, miten toi AC Milan, oliko Mihailovic oikea valinta päävalmentajaksi tai manageriksi? No, siitä voi tietenkin keskustella, sanotaanko niin, että ei se nyt ainakaan huono, huono vaihtoehto ollut niistä, mitä oli saatavilla. Ja se nyt on, on se selvä, että ei Milan tällä kaudella tule ihan tuonne kärkipäähän kyllä enää nousemaan, eikä kuulukaan tuolla materiaalilla. Että siellä, on, siellä on edelleen ne omat ongelmat. Että tässä on ollut monta kautta, kun niillä on keskikenttä, vaan keskikenttä ei ole yksinkertaisesti riittävän vahva mun mielestä. Ja sitten on ollut kaikkia roolitusongelmia. Sitten on ollut paljon puhetta, että onko miten paljon Berlusconi vaikuttaa joukkueen pelitapaa ja muuta. Että siellä alkukaudella, alkukaudella niin tota, sinne ajettiin Mihailovits ajo kahden kärjen tapaa, mikä oli osaksi varmaan Berlusconi aikaansaannoksia, koska joskus muinoin sillä on pärjetty. Mutta se, että sitten kun Mihailovitsi oli pakko tehdä päätöksiä, niin nyt siellä sitten vedettiinkin 4 3 ja CERTsit ja muut kaivettiin laidalle. Että niin tota, siellä on ollut oma sirkus edelleen tällä kaudella, vaikka sen piti loppua jo kaksi kautta sitten. Istu jo hyvä mies penkille. Me olemme penkin lämmittäjät. Fiorentina ja Inter on pelannut tällä kaudella loistavasti, näin voidaan varmasti sanoa. Fiorentina tällä hetkellä hienosti kolmantena sarjassa ja inspiroiva on todellakin se, että siellä ollaan hyvillä sijoilla viihdyttävällä, hyökkäävällä futiksella. Joo, odotuksiin nähden voidaan varmaan sanoa, että erittäin positiivinen kausi ollut tähän mennessä Fiorentinilla. Uutta päävalmentaja tuli ennen kauden alkua sisään. Hyökkäävää futista eniten tehtyjä maaleja tällä kaudella seriaassa. Mikä sun mielestä Aapo, tällä hetkellä fiorentinissa toimii näin hyvin? Tai miksi se toimii näin hyvin? No, Kyllä mun mielestä niin Sousa on saanut rakennettu sinne todella, hyvän, todella hyvää peliä pelaavaa, dynaamiseen ja just aktiivisesti palloa hallitsevaa violaa. Niin tota, valmentajanahan Sousa on aika samantyyppinen kuin Montella, mutta hän on pystynyt tuomaan tietynlaista pysyvyyttä tuohon ryhmitykseen, että niin Montella aikana, okei, siellä oli loukkaantumisia, niitä voi käyttää aina syynä, mutta niin tota, kokoonpano oli monesti hyvin rikkonainen ja sitä, siinä oli todella vahvaa rotaatiotakin kauden aikana. Et Sousalla siellä on suunnilleen samat palikat. Ihan kauheasti ei ole niin avaimiehet muuttunut, mutta silti se on saanut ne palikat oikeille paikoilleen ja peli on sitä kautta lähtenyt rullaamaan. Et se on ollut ehkä päällimmäinen syy, syy tässä niin violan menestyksen, kan, menestyksen takana. Ö, Sousalla on, näyttäisi olevan, että nyt on vakiintunut se 3-4-2-1-ryhmitys, millä ne muun muassa pelasi viime viikonloppuna Juventusta vastaan. Ja oikeastaan tuota numerosarjaa ei ole vakituisesti käytetty sitten Walter Mazzarin, Napolin, korjakkaus on väärässä. Tuo hyökkäys Tridente, se on se on upea katseltavaa, Valero, Ilitsits ja kärjessä Kalinits Ja se on, se on roolitettu vähän samalla lailla kuin Napolilla aikoinaan, mitä mä kattelin just no, viime viikonloppuna viimeksi Violan peliä. Niin Valero liikkuu joka suunta ja se tekee sitä peliä. Ilitsits sehän omaa oma pelintekotaidot hyvänä kymppipaikan pelaajana, mutta se tekee myös suoraviivaisia pystyjuoksia, mikä näyttää vähän siltä, että Sousa on tuonut nyt ilitsin pelaamiseen semmoisen suoraviivaisuuden ennen kaikkea ja kärjessä kalinit sitten laittaa karat sisään, mutta mun makuun toi kalinit voisi olla vähän vielä enemmän elastisempi ja, ja semmoinen liikkuvampi. Joo, sitten jos keskikentällä katsotaan, niin kaksi erittäin nuorta nimeä tuolla vasemmalla laidalla pelaa espanjallinen Marcos Alonso ja sitten Siinä keskikentän keskustassa Matias Vesiin on erittäin tämmöisiä vielä aika, aika nuoria kavereita, 24-vuotiaita molemmat, mutta ehdottomasti jo tämän joukkueen niin vakio avauskamaa ja kovaa nousua tekemässä erittäin lupaavia otteita on ollut tällä kaudella. Joo, ja sitten niin, just tuosta hyökkäyspelistä niin pitää muistaa myös, että varsinkin heikompia joukkoita vastaan, niin sitten sieltä nämä... Onko ne nyt sitten vingereitä, laitopakkeja tai millä nimellä ikinä niitä halukaan kutsua, niin just Alonso ja sitten toisella laidalla on pelannut tämä parikymppinen Bernadeski, niin tuo todella ison palasen lisää siihen hyökkäyspeliin, että siellä on käytännössä Viola hyökkää välillä käytännössä kuudella äijällä sieltä, anteeksi viidellä, viidellä äijällä sisään, Et niin ta, siinä kun on kutospaikalla kutos pari hyvää äijää, niin siinä pystyy ottaa tiettyjä vapauksia laituritkin. Et vaikka viime, viime peleissä varsinkin, niin Bernardeskin on ollut todella vahva ja haastanut hyvin nopea, nopea vingeri ja on ollut hy, hienoa katsottavaa kyllä. Niin Aapo ihan, ihan nopeasti, tota, miten toi viime viikonloppuinen Juventus, Fiorentina ja Bernardeskin homma pilkku, oliko rankkari vai ei? Ei. Okei, okay. no niin, se siitä. <tos> <tos> Vielä luottaa myös todella vahvasti siihen omaan pallohallintapeliin. Ja, ja mikä erottaa sen niin sanotusti näistä ä, pallon perusjauhaista, joita muun muassa, tai jota muun muassa Manchester United harrastaa, sai myöten myös sen joukkueen tähän lähetykseen ankettyä hyvä, niin, niin on se joukkueen kyky, Fiorentinalan kyky siirtää se pallohallinta ihan oikeiksi maalipaikoiksi ja maaleiksi. Mä katsoin Huuskorredin tilastoista, että 15,3 vetoa maalia kohti per ottelu olisi violalla tällä kaudella. Ja 31 tehtyä maalia, niin kuin jo aiemmin, niin sehän kertoo tuon joukkueen tehokkuudesta ja miten se pallohallinta oikeasti siis siirretään niihin maalipaikkoihin ja maalipaikoiksi. Kyllä, ja ehdottomasti tällä, pelata pelataan 3 formaatiolla, niin se myös vaatii sitä, että tulossa syntyy sinne hyökkäyspäähän, koska sitten kun siinä ei ole esimerkiksi Juventuksen tapaa semmoista 352-sta keskentällä niin semmoista ää, tiukkaa kolmen keskentämiehen pakettia pelaamassa siinä ja ottamassa vastaan vasta hyökkäyksiä, niin se vaatii sitä, että hyökkäyspäässä sitten ollaan tehokkaita. Joo, Ainoa se, on, niin. se on kyllä, se on siis just noin. Mutta just paljon kertoo siitä hyökkäyspelistä sen toimivuudesta se, että ei ole paljon ollut Gomesia tai Rossiakaan ikävä, joka kuitenkin on siellä penkillä pelistä toiseen. Että niin, että Kyllä siellä siis Kaliinitz on, Kaliinitz on pystynyt ottaa isoa roolia sieltä. Tuli jostain Niprosta ennen tiedä, missä se, missä se joukke pelaa tai muuta. Enkä ollut ikinä kuullut Kalinitsista ennen tätä kautta, mutta että hyvin, hyvin on kyllä mies pelannut. Yksi ainoa oikeastaan no ongelma Fiorentinalla niin vaikka äsken Aapokehut tuossa Kalinitsia niin ky kyllä mä haluaisin jotenkin nähdä sinne A-kategorian kärkipelaaja. Semmoisen, joka pystyy omilla suorituksilla tekee sen maali vaikka tyhjästä, Tällä kaudella hyvänä esimerkkinä Gonzalo Higuain, aivan mahtavassa vireessä, loistava, äijä hymyilee, naureskelee, tekee nolla nollakulmista suurin piirtein ja on ihan käsittämättö, käsittämättömässä vireessä, niin semmoisen mä kaipaisin vielä niin tois vielä vahvempi joukko. Joo, tuohon niin Kalinitsa se on pelannut nyt alkuajan yläkanttiin, että se on ihan selvää, että jos se tällä samalla tahilla iskisi maaleja loppukauden, niin sitten hänet voisi lukea käytännössä A-luokan kärjeksi, mutta se on vaan tietenkin fakta, että niin jossain vaiheessa se taso tulee normalisoitua ja sitten tulee ikävä, niin kuin sanoit, niin just sitä A-luokan kärkeä, että jännä nähdä sitten, miten se hyökkäyspeli sen jälkeen toimii, että pystyykö esimerkiksi, kuitenkin esimerkiksi Borca Valero ei pysty ratkoa pelejä, ei pysty tekemään itse maaleja, Illicic pystyy itse laukoon aika kaukaakin, pystyy iskemään maaleja, toki erikoistilanteissakin mutta kuitenkin niin siellä ei ole ihan kauheasti niitä viimeisen pallon laittajia kalinitsin takana. Jos pistetään tuohon piste neljä pistettä eteenpäin, niin löydetään sellainen joukkue kuin Internationaalia, josta tuosta äskeisessä osiossa jo vähän sivuttiin. Roberto Marcinin poppo painaa tuolla Serie kärjessä siis, ja mekin puitiin siinä kausiannakossa, että, että mansinista voi olla tämmöinen suunnan kääntäjäksi, siellä Pieniä valonpilkahduksia aikaisemmin nähtiin, mutta onhan tämä joukkue näyttänyt ahteria epäilijöilleen tällä kaudella. Mantziini niin sitten on luotsannut Interiä vähän eri koulukunnan puitteissa kuin Sousa ja Fiorentina. Inter on luottanut tällä kaudella tosi tiukkaan puolustuspelaamiseen ja ne ei ole paljon niillä maaleilla herkutellut, mutta Inter keikkuu tosiaan Anssi, niin kuin mainitsit sarjan kärjessä, ja, ja se on joukkueelle pääasia. Se tuntuu, että tämä on oikeasti tulosurheilua, niin kuin futiissa onkin, ja ne tekee sen muutaman maalin, ehkä yhden, ehkä kaksi, harvoja kertoja neljää, mutta niitäkin on tällä kaudella nähty. Niin tota, et, et no, että on semmosen, nyt voisi sanoa ehkä, että italialais futis-tyylisen mentaliteetin tuohon joukkueeseen. Joo, kyllä Mansiini on näyttänyt, miten, miten se puolustustuki ja pistetään kuntoon, että ei siellä paljon enää vidit sitten ja niin vai miten se meni, mutta niin tota, kyllähän roolitus, rool, roolitus toimii tällä hetkellä tosi hyvin ja pelaajat tietää, että mitä heiltä odotetaan ja mitä heidän tulee tehdä. Ja sen lisäksi niin materiaali on sen verran laaja ja monipuolinen, että Inter pystyy mukautumaan vastustajan mukaan aika hyvin. Et siis sinänsä jonkun verran yhtäläisyyksiä on kyllä Murinion Interin kanssa. Näkisin tuskin siellä nyt... Etolta enää nähdään laidassa puolustamassa, mutta kuitenkin paljon samoja asioita. Kyllä, ja just toi kertoo sitä paljon, että siellä on erityisen laadukas avauskokoonpano, mutta myös laaja penkiosasto ja yksilöstä voittoa, että eikä niitä tasapeliäkään kuin kolme tällä kauan, se kertoo siitä, miten tehokkaasti ne pystyy ne vähäisetkin maalipaikat käyttämään. On siellä hyökkäys nelikossa tai tuossa Ikardia, Jovetitsen lisäksi, Peritits ja Lajits, niin kyllä siinä vaan tulivoimaa on, kun ne paikan saa käyttöönsä. Niin, Guarin, Meelo, Kondokpia, siinäpä se kesikentän kolmikko, mikä on tällä kaudella kentällä pyörinyt, se on, se on aika fyysinen kolmikko. Ja Aapo puhuu joukkojen roolittamisesta, että se on onnistunut. Niin ehkä tuohon kesikentälle kumminkin voisi pelaaja olla semmoinen enemmän peliä tekevä. Että kymppi kympipaikalla tai riippuu ryhmityksestä, millä, millä Inter pelaa mutta että et olisi semmoinen kesikentän primusmoottori siinä. Guarin, joo, se osaa syötellä, se osaa vetää, mutta mut erittäin fyysinen pelaaja, joka tapauksessa, on lähinnä katkoa vaan sääriluita, ja, ja Kondokpia, no se, se on oikeastaan ainut semmoinen, ei nyt voi sanoa bokpamainen pelaaja, mutta mut jotenkin mulle tulee ehkä semmoista mieleyhtymää, kun katson Kondokpiankin pelaamista. Se on vahvarakenteinen pelaaja, ja, ja se liike on isoksi äijäksi tosi hyvä. Joo, vaikea lähteä kauheasti kritisoimaan, kun noin hyvin Interillä on mennyt, mutta niin, niin se mitä katoin kanssa, että niin Inter on pelannut kuudella, käytännössä kuudella eli eri ryhmityksellä tämän aikana. Ja se on, se erottaa sen tosi selvästi esimerkiksi Juveesta tai Roomasta, joilla on käytännössä yksi tai kaksi ryhmitystä, mitä ne pystyy käyttää, erilaista pelitapaa, pelityyli. Niin, jännä nähdä, mihin Inter pystyy kehittyä, että varsinkin tuommoisen kokeneen valmentajan tai alaisuudessa, niin se, voi olla, se on tosi tehokas ase. Että Mansiini, kun on tämmöinen todella kokenaan rutinoitunut, niin hän pystyy varmasti kääntämään sen vahvuudeksi. Et toisaalta, että jos siellä olisi joku nuori tai kokematon, niin siinä voisi olla aika hankala paikka pitää kaikki langat käsissä. Aapo nostikin jo vertauksen Murinjon ja Mansiinin välillä. Tuliko sulle Aapo yllätyksenä, että Mansiini on lähtenyt näinkin? tulosputis elä Interin Mulla on jäänyt semmoinen fiilis, että Mansiinin ö, pelifilosofiaan on kummin kuulunut semmoinen paikkojen rakentelu ja, ja kumminkin hyökkäysorientoitunutkin valmentaminen. No en oikeastaan osaa sanoa, kun en aikaisempina kausina kauheasti niin Mansiinin joukkoiden otteita seurannut, mutta niin ainakin ennen kautta kun jotakin ennakoiteluja vähän Mansiinista, niin kyllä siinä tuli myös se esiin, että, niin, että puolustuksen kautta hän lähtee usein rakentamaan sitä. Että varmaan sitten riippuu palikoista, mitä on saatavilla, ja varmaan sarjastakin jonkun verran, että niin, minkälaista futista joukkoja milloinkin pelaa. Et se toisaalta kertoo myös siitä, että Mansiini pystyy varioimaan pelitapaa ja tämmöistä pelaajien mukaan. Ja ehkä omaakin mielikuvaan on saattanut vääristää Mansiinin aika Manchester Cityssä, jossa hyökkäysmateriaali oli aika pommin kova. Joo, se voi olla just näin. Loppukanettina vielä pyydetään Aposulta veikkausta. Inter tällä hetkellä sarja kärjessä, mutta pystyykö se pitämään nämä kovat haasteet? Fiorentina, Napoli, Juventus hirveässä vireessä tällä hetkellä seriaassa? Pystyykö nämä jouk joukkuet, tai jättääkö se nämä joukkuet taakseen vielä tällä kaudella? ja Juhliko Inter pitkästä aikaa mestaruutta? Nyt on kyllä valitettavasti kaikille interfaneille niin pakko tuottaa pettymys, niin kyllä Inter on aika vahvasti kaikesta huolimatta yli suorittanut alkukaudella. Et tuossa, olisinko eilen katsonut just sitä, että miten Inter on suhteessa noihin muihin pelannut, jos kurkistetaan sinne sarjataulukon taakse, niin neljänneksi vahvin oli siinä, että siellä oli Juve, Fiorentina, Napoli. Olisiko ollut Roomakin niukasti edellä? Että niin, varmaan... Tietysti nyt ne on muutaman pisteen edellä, että niin UCL-paikoille on mahdollisuudet ihan selkeästi. Ja varmaan voi tullakin tuolla, tuolla erollani ottamaan sen, mutta niin tota, en skudettoon, en kyllä usko. Vaikka Hansi tuossa sanoi, että loppu, loppukanaotiksi, minua on aivan pakko apa kysyä, koska aina kun mä katon tai tulee joku nettijulkaisu tai vastaava eteen noista maailman parhaimmista junnuakatemioista, niin Inter keikkuu aika ylhäällä yleensä. Mutta mut, pitäisi katsoa kokoonpanoja. Todella ulkomaalaispainotteinen. Mistä, mistä se johtuu? Miten, miten Inter kaikkien tutkimusten perusteella ei saa kumminkaan sitten tuotettua sieltä hyvästä akatemiasta huippupeleja-edustukseen? Nyt pitää kyllä mennä kysyä joltakin viisaammalta, koska mulla ei antaa kyllä mitään tyhjentävää vastausta. Tietysti osaksi se varmaan johtuu milanolaisesta, Suuruuden hulluudesta, että sinne, halu sinne halutaan aina ne isoimmat ja parhaimmat just tällä hetkellä olevat pelaajat, eikä välttämättä sitten pystytä itse kasvattaa niitä samalla tavalla kuin jotkut Atalantat ja Empolit ja muut, mutta niin en tiedä. Vaikea sanoa, mistä johtuu, jos tosiaan näin on. Oikein hyvää iltaa penkinlämmittäjistä. Aiheitamme tänään. Jalkapallo ja jalkapallo. Näin on saatu tämän viikon penkillä Mittajat podcast ja Serie A-spesiaalijakso käsiteltyä. Me kiitämme Aten kanssa oikein paljon vieraileva toimittaja Apo loistavista analyyseistä. Kiitos paljon ja hieno kun jotkut jaksaa tuottaa tämmöistä mediaa. Että toivottavasti tulee paljon kuuntelijoita. Kiitos myös minun puolesta, Aapo. Me lähdemme Ansin kanssa nyt joululoman viettoon. Palaamme sen tammikuussa. luvamme syödä kinkkua ja lihaa muodottomiksi. Se on meikäläisen puolesta. Morjes. Morjes.